Postula sagan Fjórði kafli Meðan þeir Pétur og Jóhannes voru að tala til fólksins komu að þeim prestarnir varðfóringi helgidómsins og saddukejarnir. Þeir voru æfir yfir því að postularnir voru að kenna fólkinu og boða upprýsuna frá döðum í krafti Jésu. Láðu þeir hendur á þá og hneftu þá í varðhald til næsta morguns fyrir að kvöld var komið. En mörg þeira er hirtöfðu orðið, tóku trú og tala karlmannanna einna varðum 5000. þúsundir. eftir komu höfðingjarnir, öldungjarnir og fræðimennirnir saman í Jerusalem. Þar voru Annas, æðstiprestur, Kæfas, Jóhannes, Alexander og allir sem voru af æðstapressættum. Þeir letu leiða póstulanna fram og spurðu þá. Með hvaða krafti eða í hvers nafni gerðu þið þetta? Þá sagði Pétur við þá, fylgdur heilugum anda. Höfðingjar þjóðar okkar og öldungar, með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverks við sjúkan mann og gera grein fyrir því hvernig hans ég orðin heill. Þá sé ykkur öllum kunnugt og öllum Ísraels líð að í nafni Jésu Krist frá Nasaretd Þess er þið krossfestuð en Guð uppvakti frá döðum. Í hans nafni stendur þessi maður heilbrigður fyrir augum ykkar. Jésús er steinnin sem þér, húsasmíðirnir, virtuð einskis. Hann er orðin að hyrningarsteini. Ekki er hjálpraðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað okkur. Þegar ráðsherrarnir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ekki lærðir, heldur óbrotnir alþýðu menn, undruðust þeir. Þeir könnuðust við að þeir höfðu verið með Jésu. Og er þeir sáu mannin sem læknaður hafði verið standa hjá þeim, máttu þeir ekki í mót mæla. Þeir skipuðu þeim að ganga út frá ráðinu, tóku saman ráðsín og sögðu Hvað eigum við að gera við þessa menn? Því að öllum Jerusalem búum er það ljóst að þeir hafa gert ótvirætt tákn. Við getum ekki neitað því. Þetta má ekki berast frekar út meðal fólksins. Við skulum því hóta þeim hörðu svo að þeir tali aldrei framar í þessu nafni við nokkur. Síðan kölluðu þeir þá fyrir sig og skipuðu þeim að hætta með öllu að tala í Jesu nafni. Pétur og Jóhannes svöruðu Dæmið sjálfur hvort að sér rétt í augum Guðs að hlýðnast ykkur fremur en honum. Við getum ekki annað en tala það sem við höfum séð og heyrt. En þeir ógnuðu þeim enn frekar og sleftu þeim síðan þar sem þeir sáu enga leið vegna fólksins að hegna þeim. Fyrir allir lofiðu Guð fyrir þennan atburð. En maðurinn sem læknast hafði með þessu tákni var yfirferdugt. Er Petri og Jóhannessi hafði verið sleft, fóru þeir til sinna manna og greindu þeim frá öllu því sem æðstuprestarnir og öldungarnir höfðu tala við þá. Þegar þeir heyrðu það, hófu þeir einum huga raust sína til Guðs og sögðu Drottin, þú sem gerðir heimin, jörð og haf og allt sem í þeim er. Þú sem ljast heilagan anda mæla af munni Davíðs föðurvors þjónstíns. Kví geisuðu heyfingjarnir og kví brugguðu þjóðirnar fání dráð. Konungar jarðarinnar risu upp og höfðingjarnir söfnuðu saman gegn drotni og gegn hans murða. Því að sannarlega söfnuðist þeir saman í þessari borg, Heródes og Pontíus Pílatus, ásamt Gevingum og heyfingjunum gegn hinum heilaga þjóni sínum Jesú er þú smurðir. Þeir gerðu það sem þú hafðir áður fyrirhugað og ákveðið að gerast skyldi. Og nú, drottinn, lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt. Réttúð hund þína til að lækna og lát tákn og undur verða fyrir nafn Jésu, þýns heilaga þjóns. Þegar menn höfðu beðist fyrir, hræði staðurinn þar sem þeir voru samankomnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orðgvöðs af djörfung. En í fjölda sem trú hafið tekið var eitt hjarta og ein sál og enginn þeirra taldi neitt vera sitt er hann átti heldur höfðum enn allt sameinlegt. Postularnir báru vitni um upprýsu drottins Jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Egi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra fyrir að allir landeigundur og húseigundur seldu eixína komi með andvirðið og lögðu fyrir fætur postulana og sérkverjum var útlutað eftir því sem hann hafði þörf til. Jósef, levítið frá kýpur sem postularnir kölluðu Barnabas, það þýðir huggunar sonur, átti sáðland og seldi, kom með verðið og lagði fyrir fætur postulana.